وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd Saudara-saudara bin Nabi Muhammad Ali Shahuddin Saya pernah dengar Inu Muli Allah Selain Alhamdulillah kita menyambung kuliah tafsir kita Dan masih lagi menyiapkan dari seratus Hingga satu-satu daripada surat Taha Iaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَنْ عَرَضَ أَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِي kalau siapa berpaling dari Al-Quran, maka seungguhnya dia akan mikul beban yang berat di akhirat kelak. Mereka kekal dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa bagi mereka pada hari kiamat Al-Aqlaq. Para peningkat yang dibunuh dikat sekarang tidak ada hujah bagi siapapun untuk mengatakan bahawa saya mati dalam keadaan tiada Islam kerana dakwah tidak sampai kepada saya. Yang kamu dahulu di dunia sentiasa sibuk mencari sebarang bentuk perkara tentang kebaikan bagi kamu. Kamu belajar sebarang rekat tertinggi. Tujuannya apa? Menjamin masa depan. Kamu masuk insurans Takaful Kenapa? Karena padanya ada Kebaikan menjamin masa depan Bukan orang Islam sahaja Orang bukan Islam pun masuk menyadari kebaikannya Kamu di rumah kenapa? Untuk menuduhkan anak Daripada panas dan hujan Kamu tidak masuk Islam kenapa? Apa nak jawab tuan-tuan Ini -tuan, mulai ke Allah sekalian Kadang-kadang dalam fitrah kita Yang Allah jadikan Fitrah tallahi laki fatran nasa alaiha Allah telah fitrahkan Dari manusia ini Satu semangat Merasakan diri Perlu kepada Allah Subhanahu SWT maka perasaan itu yang tidak layan tapi kalau bersifat nafsu kepentingan diri, syahwat, masya Allah sebutlah apa jua, bentuk hiburan ada di depan kita televisyennya, masya Allah dengan 4D, 5D, 6D dengan mendengarnya pun masya Allah kalau individu yang ada yang TV itu batuk sekali pun air liuhnya boleh kena ke muka kita masya Allah, tuan-tuan, hiburan gembira, tapi kenapa Islam tidak diikuti soalnya Kenapa kebaikan hidayah tidak diusahakan Berkaitan dengan perkara ini Saya tengok kisah seorang sahabat Nabi Yang amat terkemuka dan besar Khidmat, baktinya, sumbangannya Kepada Nabi Muhammad SAW Kepada Islam, tuan-tuan Namanya Sa'id bin Zaid Dulu kita dah bincangkan tentang syekhsia yang hebat ini pada awal surat yang lalu Sebenarnya kisah Sa'id bin Zaid ini menarik Kalau kita tinjau lebih lanjut sebelum itu Iaitu bapak dia sendiri Bernama Zaid bin Amr bin Muvail Zay bin Amr bin Nufail ni adalah seorang Arab Quraisy yang menggunakan akalnya berfikir, melihat kenapa kehidupan pada hari ini yang mazalim kepada orang miskin, kenapa kehidupan pada hari ini bersumberkan kepada syahwat, kenapa kehidupan pada hari ini tidak menyembah Tuhan yang telah menjadikan kita. Maka ni tuan-tuan, Said Zaid ni daripada sebelum Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikiran dia, fitrah yang ada dalam diri dia telah pun cenderung kepada mencari Allah SWT ni macam kisah yang Allah gambarkan, keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim sejak kecil lagi, ketenderungannya sejak kecil lagi terhadap perasaan ini yang perlu dipupuk, dibimbing, disuburkan tuan-tuan jadi Zaid bin Allah bin Nufail Al ini dia berjumpalah dengan golongan yang dihormati pada waktu itu contohnya Waraka bin Auf. Waraka bin Auf ni adalah pakciknya kepada Khadijah. Yang semua kita memahami kisahnya yang Nabi telah puji dia walaupun Islam itu datang dia tidak sempat mengucap syahadah tapi sebenarnya dia sudah pun beriman dengan al-Hanaq itu samha dengan agama Nabi Ibrahim sulaiman itu. Berjumpa dengan Abdullah bin Jahsh, berjumpa dengan Waslan bin Haris, Umayma binti Abdul Muttalib yaitu macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ni bercerita tentang kenapa orang Arab ni hidup dalam kekesatan, membunuh sama sendiri, membunuh anak perempuan, suka berperang, bangsa yang tidak menghormati kepada perjanjian. Mereka bincangkan perkara tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, masing-masing pun mencari, kita tidak ada kata putus dalam perkara ini. Marilah kita jumpa dengan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mendakwa mereka di kitab manakala tahu kita dapat mengetahui tentang ke rupanya sebenar dalam perspektif yang tepat hidup ini kepada siapa kita nak beribadah maka tuntuan uraka bin ufail ini dia telah pun mengikuti syariat Nabi Ibrahim Abdullah bin Jahasy dan Husain al-Harith ini mereka tidak puas hati dengan penerangan oleh golongan ahbar golongan ruban Zaid bin Amr bin Nufail ini dia bertanya dengan seorang paderi Padri itu telah berkata kepadanya apa yang kamu lihat terhadap Yahudi dan juga Nasara? Kata Zaid ni yang menggunakan akalnya Dia merupakan seorang Arab yang bijak Dia berkata saya dapati dalam Yahudi dan juga Nasara. Tak ada benda yang saya cenderung kepadanya Semuanya ini Juga ada perkara-perkara yang berbeza daripada fitrah yang Tuhan telah jadikan dalam diri kita Kenapa Tuhan itu tiga Dia bertanya kepada padri ni Padri pun Tuzang kata dengan dia Sebenarnya kamu punya pandangan itu betul wahai anak muda kamu ni lebih baik ikut syariat Nabi Ibrahim tapi tak lama lagi akan keluar seorang Nabi membawa satu syariat baru di kawasan yang ada Kaabah tempat kamu itu dan kemudian dia pindah kepada tempat yang banyak pokok kurma. kamu ikutlah dia wahai anak maka Zaid pulang tuan, -tuan ke Mekah tak sabar-sabar nak cari Nabi Muhammad SAW yang telah diterangkan kriterianya ini oleh padri pada masa itu tuan, -tuan. ini cerita tentang bagaimana mencari fitrah mengikuti fitrah dalam diri tuan-tuan tapi takdir Allah s.a.w mengatasi segala-galanya Bila dia dalam perjalanan pulang ke Mekah Tiba-tiba dia telah diserang oleh sekumpulan Arab Badwi Yang telah pun menghampas hakannya dan membunuhnya Sebelum dia sampai ke Mekah Dan dia tidak sempat meluk Islam Tapi antara doa dia tuan-tuan yang disebutkan di situ Allahumma inkuntah ramtani min hadhal khair Fala minhu ibni sa'idhan ya Allah kalaulah Islam yang telah disuruh pada diri satu kebaikan Aku tidak dapat mengikutinya Kerana aku telah mati Janganlah kau haramkan Islam ini Daripada anakku Sa'id Tentuan dimulihkan paslihan Nampaknya doa Yang terzalimi ini Dizalimi Dimusajabkan oleh Allah Subhanahu Taala. Zaid Berdoa agar anaknya Sa'id Mendapat hidayah Islam Mendapat mengikuti Nabi Muhammad SAW Maka Sa'id Sa pun Mengetahui kematian ayahnya Selepas itu, Nabi Muhammad SAW pun muncul membawa Islam. Maka Syed antara orang yang awal masuk Islam, tuan-tuan, yang -tuan dimulihkan Allah sekalian. Bahkan, dia telah mengajak isteri yang tercinta iaitu Fatimah bintul Khattab. Fatimah bintul Khattab. Sadari ataupun adik kepada Omar Khattab. Kita telah kisahkan perjuangan mereka pada awal suratah yang lalu. Yang dengan izin Allah, hidayah sampai kepada Omar menusi, Syed bin Zaid dan juga Isniya Fatima Pontonius Nicolaus dia sekarang Said masuk Islam. Lihat ayahnya Zaid tidak dapat masuk Islam. Zaid mati walhal dia telah dididik untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi selepas dia melihat Nasrania dan juga Yahudiyah tiada kebaikan padanya banyak penyayungan banyak benda yang tidak masuk akal maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu supaya anaknya dapat Islam itu kerana dia telah pun dibunuh. Ini kisah Said bin Zaid tuan-tuan. Said bin Zaid yang begitu bersungguh-sungguh menyokong Nabi dan terbilang Ahad al-Asyara al-Mubashirin bil Jannah, salah seorang daripada 10 yang terjamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni terlibat dalam banyak perangan tuan-tuan. Cuma satu saja perangan yang dia tidak turut serta perang Badar kerana Nabi sendiri telah memintanya untuk menjalankan misi yang lain lain daripada itu semuanya dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan dia juga terlibat dalam peperangan menghadapi golongan Isra ketua orang-orang Parsi ini tuan, -tuan dan menjatuhkan raja-raja Rom antara peperangan yang hebat, yang paling hebat, yang dia setak itu peperangan Yarmouk peperangan Yarmouk ni orang Islam bilangannya pada hari itu adalah sebanyak 24 ribu orang Paling lebih pun 25 ribu Tetapi kena menghadapi tentera Rom yang bilangannya 120 ribu Berapa kali ini tuan-tuan? Kami infiatin qalilatin Kala baca atas kasih batam biiznillah Kisahannya dia kaitan yang kita sedang bawakan Tentang perjuangan Zaid bin Amr Bin Nufail Yang menjadi hidayah dan mendoakan untuk anaknya dapat hidayah Walaupun dia sendiri mati sebelum datangnya Islam Perang sepertinya tuan-tuan dimulikkan pasalian Kita telah kisahkan Waraka bin Awfal juga merupakan golongan yang mengimani Nabi Ibrahim walaupun tidak berkesempatan mengikuti Islam mereka ini merupakan yang disebut di surah akidahnya pahalu fatrah itulah yang akan yang akan masukin syuruh Allah SWT kerana pada masa mereka tidak ada Islam lagi belum ada Islam Ibn Muhammad SAW mereka mengikuti syariat Nabi Ibrahim dengan tekun dengan bersungguh-sungguh lihat ini kisah Sa'id kisah Sa'id bin Sa'id yang Ayahnya Zaid mendoakan untuk itu tuan-tuan Bayangkan peperangan yang telah disertai oleh Syaid bin Zaid ini Menghadapi Rom pada peperangan Yarmuk di Jordan 20 ribu orang lawan dengan 120 ribu orang 6 kali ganda lebih besar Jadi orang dalam keadaan ketakutan yang sangat Mulalah ditimpa rasa ingin lagi di medan pertempuran Maka bangunlah Abu Albaid al-Jarrah radhiyallahu anhu yang baru dilantik oleh Umar Khattab radhiyallahu an mengambil tempat Khalid Walid maka katalah Sa'iduna Abu Ubaid al-Jarrah ibadallah wa surullah yang suruh kamu tetap tegaklah mahma Allah bangunlah tolong agama Allah Allah pasti menolong kamu menguatkan kamu wahai hamba Allah sabarlah semuanya sabar itu merupakan penyelamat kamu daripada kegufuran terhadap nikmat Allah taala keridhaan Tuhan kamu dan juga menghilangkan keaibaan daripada diri Mulalah serang Halakan panah Dan gunakan lembing Dan lawalah mereka sehingga Allah menangkan kamu Tentuan ini mulai kat masyarakat Mulalah tentera Islam ini berperang dengan bersungguh-sungguh Berperang dengan penuh keyakinan Berperang dan yakin bahawa syurga di hadapan mereka Sama ada menang atau memati syahid Tidak ada erti kekalahan dalam perangan Jadi Sa'id bin Zaid ini tentuan dengan doa ayahnya juga yang belum lagi datang Islam pada waktu itu Said bin Said Begitu hebat perjuangannya untuk Islam Sehinggalah Said Bin Sa'id ni mati Dengan pembukaan Dimash Fath Dimash, pembukaan kota Dimash Ini Said Bin Kita pernah kisahkan cerita tentang beliau Tuan-tuan ingat tak kisah bagaimana penduduk Madinah ni Menteritakan Ada seorang perempuan bernama Arwa Binti Uwais Arwa Binti Uwais ni telah pun mengatakan Sa'id bin Zaid mencuri Ataupun mengalihkan batu sempadan Untuk kepentingan dirinya Batu sempadan biasanya Dialihkan untuk kepentingan diri Tanah pokok durian, Termasuk ke tanah sedara di sebelah Alihkan batu sempadan Bagi nampak pokok durian itu berada dalam tanah kita ah, Inilah kerja Kebanyakan orang yang tidak beragama Tuan-tuan Orang fasik Lalu arwah binti Uwais ini Telah menuduh Sa'id bin Zaid Yang akhirnya kita kisahkan Perjuangan untuk menjadi hidayah ini Memburu hidayah Allah SWT ini dia menuduh Dia membawa kes itu ke mahkamah Dalam mana hakim pada waktu itu Gaberner orang Islam Amirul Amarwan bin hakam. Marwan hakam ni merupakan Wali Madinah Sebelum beliau menjadi khalifah Selepas itu Marwan hakam ni Surah yang salih Dan Tuhan ni mulai ke Allah Dia wali Madinah Dia governor Madinah Dia telah pun menghantar Maka Marwan telah menghantarkan Menghantar sekumpulan orang ramai Untuk bertanya kepada Syahid bin Zahid Tentang muskilah yang berlaku ini sahabat Nabi. Marun al-Hakam tentulah malu takkanlah sahabat Nabi nak melakukan Buatan yang keji menggali batu sepadan untuk kepentingan dirinya. Lalu Said hanya berkata, mereka melihat aku menzaliminya. Orang Islam semua masakan aku orang laki menzalimi orang perempuan ni. Bagaimana lah aku nak zalim pada seorang perempuan sedangkan aku mendengar Nabi sendiri telah bersabda, "Man akhadha shibran min min, min arbi muslimina musiminatiqahu yaman al-qiyamati sab'a aradhin." Siapa yang mengambil sengkar bumi yang bukan miliknya, tanah yang bukan miliknya, hari kiamat akan dihempap dengan tujuh lapisan bumi. Dalam kubur besok dihempap dengan tujuh lapisan bumi, tuan-tuan. Allahumma innaha kadza'amat anni adzalamtuha. Fa in kanat kadzibatan fa fi bi'riha allati tunaz'uni fiha. Wa adhhir min haqqi nura yanbayyin lil muslimin anni lam adlimha. Doa Said bin Zaid ni mesti Allah, tuan-tuan. Ke evet. Allah semuanya perempuan di munduhku mazininya. Dan semua orang percaya kepada kata-kata ini Bagi aku orang tulus seperti ini Yang tidak punya kudrat yang banyak Kemampuan yang sudah terhad Dia menuduh aku mencuri tanahnya Merampas haknya Dia ini berbohong ya Allah Aku mengadu pada engkau saja. Maka buta kalah matanya Dan jatuhkanlah dia ke dalam Lubang, tanah, berdekatan dengan tempat Yang dituduh aku mencuri tanahnya itu Mengalir ke batu sepanjang itu Dan buktikan kepada semua orang Islam Bahawa aku tidak pernah mengambil haknya Tuan-tuan ini boleh dikatakan tak lama selepas doanya si Said ini, maka ada akib. Akib ini adalah satu wadi dekat Madinah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat dalam buku Madinah, Siaran dan Kelebihan, tuan-tuan boleh lihat nama sebuah wadi, namanya Wadi Al-Aqib. Wadi Al-Aqib ini adalah satu simpanan air, dam tempat air bertakung, banyak digunakan penduduk di Madinah, tempat simpanan air lah. Tiba-tiba airnya melempah. Tak pernahlah berlaku limpah seperti itu tuan-tuan Sehinggalah dia telah pun membanjiri Kawasan berdekatan dengan tempat berlakunya Persuasian paham ini Lalu ratalah Tanah dan kelihatanlah batu sempadan Yang sebelum itu tersembunyi Yang dikatakan oleh wanita ini Arwah ini bawa Sa'id merampasnya ha, Ini kisah Sa'id bin Zaid Tuan-tuan yang mencari Hidayah Jangan kita jadikan alasan dalam hidup ni Hidayah datang pada aku barulah aku berubah Sagi pun mencari macam ni aku nak ubah. Macam mana kau cari kerjaan sampai kau jadi orang yang mulia Pelajaran kau tinggi Dan kau mencari bukan Maka begitu juga hidayah Allah kau kena usulkan. Maka ayat ini yang mempunyai perhatian kepada kita Janganlah kita ni ni'i'arab Al-i'arab Al-i'arab al anillah Kita berpaling daripada Allah SWT Mudah Allah memberi kefahaman kepada kita Walaupun kisah ni Berkaitan dengan Sa'id dan Masalah sempadan, batu sempadan Tapi ayahnya yang punya kaitan dengan Perkisahan yang kita bawakan ini Mudah kita dapat jelas lagi berikutnya Terima kasih tanya Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh